Ni, Likua, afsa, zikua, walila, ni kwa nini nini? wa mazingira, wajibu wako ni kuhakikisha kama mazingira yanatunzwa. Kuna kwa kuna malisho mawili upande wa mazingira na upande wa udhibiti wa taka. Na kuhusu maji na uhifadhi nini? Kwa upande wa maji kuna kuhakikisha kwamba vyanzo vya maji vina, vina, vina lindwa kwa kushirikiana na idara ya maji mjini na vijijini kwa sababu vyanzo vinalindwa visivamiwe. Vyanzo vya maji vinalindwa ndipo vyanzo vya maji viko vizuri viko salama vyanzo vya maji kwa baadhi yao viko salama pia viliyo salama ni visto na binti kwanza nitakie orodha ya vijiji vya maji sadiki kwa majina kwa ndiyo kwa majina ndipo hali kama kuna vyanzo kuna vyanzo tunasema ndio maji kuna visima virefu kuna visima vifupi kuna malambo kuna mabwaa kuna kuna <coughs> kona yetu kuna mabwaa kuna na mitu kuna chemchemi kuna nini hey, eh kuna chemchemi eh zote kwa majana sana kasema lakini tumeshafika zote -tuma -tuma -tuma tumazifahamu chemchemi zote tunazijua kama zimeharibika kazi yako iko hakiana ya. uone kali kazini unajificha unajisingizia usingizie wakati wote unani kumjia Unajikumbashara. Unajikumbashara. Wakati unatega mteja, kazi, fanya kazi. Leo mtakulaza nyumbani. Two days mabusu. Kazi. sasa uko hapo kwa ajili ya nini? Unajivumia mimi wewe. Unamchangu gani kwa wananchi wewe? Unamchangu gani hapo? Saa moja na nusu uko uko ofisini, mwilalo. Unapiga Una simu Una muonekanani niyo chanzo jambo likalipwa kwa na kama tumechafuka mimi na